Адже вона знала, в неї кохання, а не блуд. Тоді він привіз пляшку коньяку, яку вона сховала в сейф. Бо ж він пообіцяв, що настане день, і вони вип'ють її, бо зараз він за кермом. Весна стала літом, а літо – осінню. Нарешті він знову зібрався до неї, тепер уже надовше. Але ж ось телефонує, щоби скасувати зустріч, мовляв, несподівана нарада. Вона заради нього відмінить будь-яку нараду. Навіщо ти кажеш про свої справи жінці, яка заради тебе Відкладе будь-які свої справи. Хочеш її знову змусити пережити травму від того, що вона для тебе, зовсім не те, що ти для неї. Я не кажу такого, але ж ти розумієш, він починає пояснювати, які питання будуть вирішуватися на тій нараді. Вона уриває зв'язок. Він більше не передзвонює. І вона тоскно береться за мишу, зганяє з екрана чорний скрінсейвер із фіалковими лініями і починає безладно блукати інтернетом. Невже доведеться знову пити ті кляті пігулки? Снодійне на ніч – та антидепресант уранці. Бо ж інакше не зможе ні працювати на роботі, ні бодай щось робити вдома. Вечорами директорка музею майже ніколи не поспішає додому. Сидить у своєму кабінеті перед комп'ютером, проглядає новини, читає книжки, слухає музику, дивиться кінофільми. Іноді, водночас із інтелектуальною інформацією, несподівано відкриваються вікна порносайтів. Буває, вона сумно розглядає ці засмаглі тіла із силіконовими принадами. Вона знає, там немає кохання. Але в її пам'яті Живе болючий спогад, як кілька років тому, ідучи з нею вечірньою вулицею, її коханий жадібно озирався на молодих дівчат у міні й тугих джинсах, не приховуючи від неї свого захоплення тими ногами і місцями вище. Чому для чоловіків молоді сіднички означають аж настільки більше, ніж закохані очі. А того вечора, замість агресивних порносайтів, які ще й закрити швидко не виходить, і на екрані довго блимають огидні конвульсії імітацій кохання, їй відкрилося інше вікно. На чорно-білому тлі З'явився червоний текст. «Червона рута». Приворот. Гарантія 100%. Нам допомагають зорі. Ми нікому не робимо лиха. Примітка. «Червона рута» – не тільки популярна українська пісня, чи не єдина, яка українською мовою звучала на весь СРСР. Червона рута – це традиційне карпатське приворотне зілля. Чим привабило її ніяк не поведену на ворожбі – це підозріле оголошення. Згодом вона думала про це. Певне культовий український бренд у заголовку, в поєднанні з російською мовою оголошення, змусили її прочитати весь текст. Вона й раніше думала про приворот, але тільки як про якийсь абстрактний сюжет. Теоретично, її цікавило, а що, як дві жінки, візьмуться водночас – Приворожувати того самого. Якщо обидві звернуться до однаково кваліфікованих ворожок, а то й до тої самої, що тоді? Тоді їй мимоволі малювалася варварська картина розривання князя в полі двома кобилицями. І вона намагалася думати про інше. Але ж ось і вона повелася на ту червону руту і написала листа на запропоновану електронну адресу. А їй відповіли миттєво.